20. fejezet. Ez a kincs a leges legklasszab az egész világon. Kristi, aki nem épp a végtelen türelméről volt híres, egyik lábáról ugrándozott a másikra, tapolca napsütötte fő utcáján haladva. Töpsli néni már jó ideje eltűnt egy utcai fülkében, hogy sürgősen értesítse Bak Gergely rendőrszázadost a gyulakeszi vár tövében történt eseményekről.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 A fiú elővette hát a zsebéből az összehajtogatott alaprajzot, és igyekezett betájolni magukat. Lássuk csak, itt a kis kiskirálylány szobor mellettünk, mögöttünk meg a malomtó, szóval, ha minden igaz, itt egyenesen kell mennünk, aztán balra fordulni, és akkor...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 Na hát, csak nem te vagy a Kriszti. Hát, hogy mint vagy, édes csillagom, de megnőttél, mióta nem láttalak. Legutóbb ekkorka is voltál? Talán, ha egyéves lehettél. Kis óbégató nudli, úgyám. Te biztos nem emlékszel rám. Teriken kenéni vagyok. A nagymamád réges-régi barátnéja. De bizony, jól tudom, miért jöttél. Gyere csak virágszálam kerül. bejjebb. Na ne szerénykedj. Menj csak be arra egyenesen. A folyosó végén ott az az üvegajtó. <háhá> Mögötte van, a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 A lány lenyomta a kilincset, és belépett. A napfényes, kedves kis szoba közepén egy termetes kartondoboz állt egy színes ronyszőnyegen. Pontosabban az, hogy állt, nem teljesen fette a valóságot, időnként ugyanis meg-megbillent. És odabentről, mintha kaparászást, halk nyüzsgéseket is lehetett volna hallani. A doboz oldalán pedig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 Micsoda hülye kérdés, hát hogy ne akarná, hiszen nincs is ennél csodálatosabb kincs szélese világon.